פרק ל"א. "הוי הירדים מצרים לעזרא, על סוסים ישענו, ויפתחו על רכב כי רב, ועל פרשים כי עצמו מאוד, ולא שעו על קדוש ישראל, ואת אדוני <אח> לא <אח> דרשו. וגם הוא חכם ויבא רע, ואת דבריו לא הסיר,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 ומהמונם לא יענה, כן ירד אדוני צבאות לצבוא על הר ציון ועל גבעתה. כציפורים עפות, כן יגן אדוני צבאות על ירושלים, גנון והציל פסוח והמליט. שובו לאשר העניקו שרה בני ישראל, כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו, אשר עשו לכם ידיכם חטא.